Тиша. Навіть не витерши рук, Мар'яна побігла до вітальні. Гостя сиділа якось неприродно зіщулившись, обличчя лосково бліде, в очах сухий лихоманний вогник. Він так і нічого не зрозумів, сказала стомно. Я даремно приходила. Тамара мені не простить. Все буде добре, вичавила посмішку Мар'яна. Все буде добре. Вона згукавила, вона нічого не сказала Олегові про візит Оксани Тимофіївни. Вона вирішила продовжити облогу. І толик, і Зайчисько. У нього благально приречений погляд зацькованого звіра. Але Мар'яна того не помічала, не хотіла помічати. Ти говорив? зателефонувала Олегові через два дні. На тому кінці дроту недобра мовчанка. Нарешті трубка озвалася. Ти стерва. І короткі гудки, мов попіл у сумлінні. Розлетівся попіл, розтанув, не достукався. Наступного вечора Толек повернувся незвично рано. «Можеш відкорковувати шампанське?» Він дивився на неї і не бачив. «Святкуй, ти перемогла, ви всі перемогли!» Тамара з батьками збирається виїжджати. Я пообіцяв залишити її в спокої, щоб тільки не зривались місця. «Ти, я ж просив, не забирай у мене Тамару, а?» Бежиме махнув рукою. «Тепер уже все одно, знаєш, я, здається, зрозумів, чому у вас з батьком нічого не вийшло». Ви ж порожні, як оте відро, з котрого щойно висипали з місця. Кортики Ні, ти не вдариш. Ти надто звиклася з роллю вишколеної інтелігентки, а насправді ти просто старіюча ханжа, в якої від слова оргазм, дубний язик. Вона таки вдарила. Сліпо на відмаш. Коли замахнулася вдруге, тобіт перехопив її руку, боючи, стиснув зап'ястя. Потім спокійно взяв заліття і соломіць садовив у м'яке, оксамитом застелене крісло. Хоч на один відвертий вчинок ти зважилася, але продовження не буде, жодного продовження не буде. У Мар'яни ще вистачило сил, аби дотягнутися до вимикача. Стильний салатний торшер легко розігнав темряву по далеких холодних закутках, але не розвіяв порожничі. Хряснули двері. Щось безпритульно, по-собачому, заскімлило в душі. Вона не розмовляла з столиком майже тиждень, правильніше то син з нею не розмовляв. Щезав, мало не на світанку, повертався в тівночі і мовчав. Так безнадійно мовчав, що цокіт годинника видавався оглушливим дзвоном. Мар'яна глухнула, німіла, проте не пришпорювала подій. Знала, синові мусить переболіти, переятрити, мусить загоїтися. Вона буде терплячою, вона вірить, що все повернеться на круги своя. Того суботнього ранку сина теж не було. Напевно, дриманув до Вадима на дачу. Вона знала всіх його друзів. Їй досить набрати номер телефону, щоб заспокоїтися. Звично вимила посуд, витрила порохи. Тепер можна телефонувати. Вона не відразу звернула увагу на маленький аркуш, що лежав під модерним білим апаратом. А коли розгорнула? Ви знайдете мене там, де не росте картопля, а ви, Цезарі, Олег примчав хвилин за десять. Мар'яна вже була там, біля дверей, до великого напівпорожнього підвалу. Важкий старосвітський замок лежав на землі. Ключ був тільки у Толика. Вносити картоплю – його обов'язок. Мар'яна не посміла відчинити дверей, вона взагалі була напівпритомною. Олег несамовито штовхнув двері. Перше, що побачили у напівсутні, їхній син спить, притулившись до слизької зеленої стіни. Над ним звисає зашморг, прилаштований до іржавого гака. Скай щастя, що син заснув, Плакавшись, мов п'я. Яке щастя, що не встиг прокинутися до їхнього приходу. «Все добре», – прошепотіла Мар'яна. «Все добре». Зелена слизька стіна приємно холодила плечі. Подій так легко сповзати долу. Найважче було Олегові. Він не знав, кого першим має приводити до тями. Мар'яна опритомнювала через кілька хвилин, а Толек прокидатися не хотів. Швидка, аналіз крові. Жодних слідів наркотиків чи сновійного. І на витаргійний сон не схоже, дихає рівно і глибоко. Пульс 60, нормальний пульс, молоденька лікарка зі швидкої розгублено стинула плечима. Коли не прокинеться через добу, везіть у клініку. А знаєте, дівчина раптом завагалася, тільки не вважайте мене забожевільно, боюся, що ваш син сам себе вві у транс. Проблема, як тепер його розкодувати, коли гіпнотизер спить. А може то реакція на якийсь психічний шок? В такому разі... Добрий психіатр тут не завадить. Через два дні Мар'яна зателефонувала професорові Орлюку. Ви можете його привезти? То складно, професоре. Чи не згодилися ви приїхати до нас? Ми компенсуємо витрати. Не в тій